Хоч не можна сказати, що вона не змінилася. Така ж вродлива, тільки очі в неї стали іншими. Зник той загадковий, чарівний блиск, який щось обіцяв. А мене вона не впізнала. Або вдала, ніби не впізнає. Та й навіщо було повертатися в минуле? Збігло чимало часу, тим більше, що то була для неї, Можливо, тільки мить забуття. Гріх молодості. Тоня постукала до мене у двері, зайшла попрощатися. «Я ненадовго від'їжджаю до другої бабусі», – проказала майже дорослим голосом. «Однак не забувай, що я твоя наречена. Чекай на мене. Я скоро повернуся». У Києві Тоню більше не бачили. Невдовзі Павлові родичі прописалися в його кімнаті і перебралися жити до нього. Перед усім зробили ремонт, оновили меблі. Я бачив, як брати витягли на подвір'я стареньку канапу і прямо перед моїми вікнами почали її трощити. Розрізали гострим ножем матрац і повитягали з нього сталеві пружини. Це було найцінніше. Того літа майже щодня приходили майстри і перетягували у дворі мешканцям нашого будинку матраци. Бракувало тільки пружин. Мотло, що залишився, Павло і Адам згорнули в клунок і викинули на смітник. Двірник готувався у черговий раз палити непотріб і винищувати щурів. «Цікаво, що вони зроблять з пальмою?» – не давала мені спокою гадка а у вухах линула знайома мелодія. В бананово-лімонном Сингапурі, в бурю, когда поет і плачет океан. Розділ 19. Сімейна таємниця розкривається. Була у мами подруга Маргарита Іванівна Свінаїдзе. Познайомились вони в черзі поборошно в останній рік війни коли ми поселилися на Михайлівській вулиці. З тої пори вона час від часу приходила до нас у гості. Траплялося таке нечасто, але, як кажуть, раз та гаразд. Якщо вже завітає, то засиджується допізна. Маргарита Іванівна теж рано овдовіла. Перед приходом німців її чоловіка мобілізували копати шанці в Голосіївському лісі, а він був хворий на серце. Через це і в армію не взяли. Тож там у йому і помер. Сина ж розстріляли вже за часів окупації, упіймався на крадіжці. Так вона й жила самотою. Хоч була ще жіночкою у середнього віку, котрій не завадило б надибати собі постійного супутника. Та де його знайдеш, коли після воєнного лихоліття Чоловіків полишилося один, другий та й усі. Вона працювала десь у конторі, стежила за собою, намагалася виглядати гарно, вдягалася немотно, але наскільки могла, пристойно. Взимку носила потерту муфточку з лисячого хутра і білу плетену хустину з довгими китицями. Одного разу навідалась до нас у новому капелюшку. А поглянь на Марусю, яку я кресанечку купила. Йду оце до тебе з хрещатика, і всі на мене озираються. Гарний капелюшок, чи не так? А вже ж, капелюшок тобі а Озиралася на тебе тому, що ти надягла його на голову разом з ярличком. І справді, на шию Маргарити Іванівни з кресанки звисала на мотузку картонна етикетка з ціною. Ото сміху було! До мами вона приходила поговорити, відвести тугу від серця. Подруги пили чай, співали тужливі пісні про нелегку жіночу долю, а завершувалась кожна така зустріч ворожінням. Маргарита Іванівна – Виймала з обшарпаного редикюля колоду затертих карт, розкладала їх на столі, віщуючи мамі майбутнє. Мовляв, трефовий король от-от прибуде, адже випадають шістки».